Радостта. Днес хората имат скръп. Когато дойде Божественото, ще дойде радостта. От основното разбиране на любовта зависи смисълът на вашия живот. Зависи вашето щастие. Дето има любов, има и живот. Дето има живот, има и радост. Дом, в който царува любовта, всички са радостни. Онези, които не възприемат любовта, мъдростта и истината, ще плачат. Казано е, скръпта им ще се превърне в радост. Любов, която не носи радост и светлина, не е истинска. Адът е място на безлюбието. Дето няма любов, мъдрост и истина, там е адът. Дето са любовта, мъдростта и истината, там е раят. Може ли да не бъде тъжен думът, в който няма любов? Когато дойде любовта, ще кажеш всички страдания, които могат да дойдат, ще ги нося с радост. Когато имате любовта, вие сте щастливи и имате сила да работите. Щом изгубите любовта, отчаивате се. Когато майката изгуби детето си, когато братът изгуби сестра си, когато някой изгуби приятеля си, отчаива се. Когато любовта влезе в човешкото сърце, светът придобива друг изглед. Всичко ти е приятно, с радост работиш. Когато обичаш, светът се отваря за тебе и ти го виждаш красив, какъвто не си го виждал. Ако не обичаш, светът е тъмен, непонятен за тебе.